Kostagarbia Sindikatua, Euskal Irigun Elkargoa, Lione Dezdo, Subraider Fundazioak eta Aztik Ergeta Zentroak Elgarlanean ari dira, live lema izeneko ekimen honetan. urte eta 2 ,000 ,000 euroko proiektua, Europako batasunak milioi berru mila parte hartzen duelarik. Gipuzkoan ere, lanean ari dira horrela, Zumaia eta orion eta Horia Ibaian eta Lapurdiko Aturri eta Urdazu Bibaien bokaletan, bideokamarak jarri bituzteia da, ondakinen kontrolatzeko. Halere, Doniban Eloitzunetik egunero abiatzen den, Itxas Belarra arrantzontziko lau arrantzaleek, itxas bazterretik irureun metro eta irumila nautikoen ere moan ari dira maiatzaz geroztik. Ekainean bi itona ondakin zituztelarik agorri erako hamalautona biltzeko xedea dute. Gehiena urrazalean geratzen diren plastikoak eta egurrak. Denaden, irielkargoko Immanuel Altzurik esplikatutuen ez, iru xedebitu proiektuak. Etre gran suje, de deshe armer, proje d'etude et de e de e pui proje laiflema et puis maintenant le le le sujet donc des eta Hendaia arteko itsasoetan hondakinak biltzea batetik baina itsasoan bukatzen duen zaborrari buruz datuak biltzea ere diagnostiko baten egiteko eta itsas animalieengan duen eragina aztertzeko itsas jarduera oro eta ondartzetako hondakinen kudeaketaren estudio bat egin nei baitute jakinik urtetik urtera hildako itsas animali gehiago direla itsas bazterretan agertzen direnak le kadavre, Les, les animaux marins qui s'échouent sur nos plages de plus en plus Ipro zabor koma eh, onpubes on jere ober du xburg frode mutualzuizi. helburua da ere eragile guztien artean aterabideak bilatzeko etorkizuneko estrategiagia haman komunak markatzea.